Mac Attack podcast presenteras av fotograf Ted Olsson och frisör Lisa Jansson. This dark and cold December, a very special little baby saw the first light. Today you are going to listen to the 50th episode. Congratulations to Mac Attack and Supercells. Välkommen till ännu ett avsnitt av MacAttack Superstars podcast. Och det är inte vilket avsnitt som helst. Eller hur, Christian? Nej, nej, det är avsnitt 50. Ja! Yeah! Uh -huh! The Big five -O. Har datan lagt ner? Nej, där, nej, där. Det är det Bra. Va uh, hur känns det Hur känns det att vi har kört 50 avsnitt? På söndag har vi ändå gjort ett år. Ja, det är nästan större. Jag tror detta! Ja, ja, ja. Ja, det är stort. Ja, Kul. Jag hade aldrig trott detta Jag trodde aldrig att vi skulle vara kompisar i ett år Nej. Du ville ha bort mig redan från början Ja. Du sökte ju andra människor att göra detta med Ja det här var ju min grej Ja. <laughs> det kände jag ju direkt <laughs> Även om det var du som föreslog allting sånt men Jag kände ju direkt att det här är någonting jag ska göra Och så då... skulle jag ändå vara med och, Men bara sitta bakom datorn ja, Det här är ju liksom jag, inte vi Nej. Få, mm. få upp allting bara på iTunes och liknande Precis jag hade ju även tankar att du bara skulle släppa egna avsnitt ibland. Ja. Men, ja. Där du satt och läste en bok eller? Ja, du, jag och såg... bara ponerade hur det kunde sluta. Mm. Jag såg Man on the Moon här häromdagen med Jim Carrey. And you will a man on the moon. Aha. Den <laughs> har du sett eller? Jag tror det. Det är en tråkig och dåliga filmen eller? Va? Det är bland de bästa han har gjort. Nej, då är det inte den då. Anders Kaufman är Oh, ja, det är den. FIFA, var det. FIFA, ja, den. jag Det är ju Okej. så rolig? När äh, när alla, alla det? när han går upp på scen och bara läser en diktbok. När alla börjar gå. Han står kvar och läser till alla har lämnat. Den sista lämnar efter fyra timmar eller vad det. Är. Han är ju en komiker. <laughs> ja. experimentell. Ja, han experimentel gör ju bara skämten för sig själv egentligen. <laughs> ja. Så att, och då gör han ju han har ju någon aula eller någonting så går han in och bara läser en diktbok. Och väntade fyra och en halv timme. Men där gör han i alla fall det jag skulle komma till. Ja. Eh, det är så jag, så mycket. ungefär tog fyra och en halv timme att komma till. Ja. ja, jag kom på det nu när du sa att vi, eller när vi sa att vi, du bara skulle sitta och läsa ensam med en bok. Det var så. Skitsamma. Ja, han, han har ju från någon gammal cowboyfilm så har han någon gammal pensionärstant. Den enda överlevande utav sådana här gogoflickor. Så uh -huh. han tar ju med henne upp på scen. Hon är ju typ 96 år. Och låtsas att hon dör uppe på scen. För att hon hoppar runt Och publiken blir ju helt knäckta Verkligen sådär det, ja, Han har målat upp det som fan Och han drar ju ut på det så länge Alltså flera minuter Men ja, vi är ju läkare här Och det hoppar upp någon på scen Och bla bla bla. Till slut så kommer han ut som en indian I bara vita kläder Och dansar runt henne Såhär, och, och, och, och till slut så lever hon då Att hon reses upp Så oh. hela skämtet är att Han tar död på den här gamla tant Skrattar jag gott Ja, jag förstår det. Du har en väldigt morbid humor. Ja, men är den inte bra? Nej, jag, jag tycker den är skitdålig. Men det är ju inte min humor, det är bara så det är. Alla kan ju tycka om alla filmer. Nej. Nej, då säger alla tycker om de filmer Vi har ju väldigt olikt. Ja. I dagens omställning ska vi faktiskt prata mycket film. Kommer ja, det bli? blir det film. Ja, det kommer bli film eh, som kommer. 2013. Precis. Ja. Men, eh, och sen, vi vet väl inte hur vi ska fira ett år riktigt. Ett? Åh, or... det blir tårta blir det väl? Ja det blir det, ja, det du, ja, du och jag firar men hur vi ska göra det Du, din fru kanske kan baka en tårta Det ska jag fråga henne, är du? Ja det tycker jag Det tycker jag allt hon kan göra Ja det är vi värda ja. Hon har ju nämnt har så mycket Ja, henne i den här podcasten. precis Ja, ja vi har det lite annorlunda än när vi började för ett år sedan När vi satt med biltema hemma i din eh, soffa ja, Och, och var för nervösa för att prata i mycket, alltså <laughs> ja, vi var sketfulla <laughs> Vi har fortfarande 4-5 avsnitt som vi inte har släppt än. och, och vi, vi har ju 4-5 fans som tycker att vi ska gå tillbaka till det. Som vi ska gå tillbaka till det ljudet, ja. ja. Det kan man bara att vi har... det fulla <laughs> hela <Kan> tiden? Vi... <laughs> ja. Det var mycket bättre än det att bara satt fulla och prata. <laughs> ja, vi, vi måste ju utvecklas vi också. Ja, precis och det har vi gjort. Ja. Det kan man väl absolut säga. Ja, men välkomna till det här avsnittet i alla fall. Ja. Avsnitt 50 det, det pratade vi om också förut, det är jävligt roligt faktiskt, vi har ju haft ett sommaruppehåll ja. och eh, mellan säsong 1 och 2 hade vi inget längre uppehåll men det var i alla fall en vecka ja. och vi har nu hållit på i 52 veckor och släppt 50 avsnitt, ja. det går inte ihop. Vi, vi har ju misslyckats någonstans på vägen Ja, vi har ju räknat fel alltså Men vi har ju, ju dubbla avsnitt. Vi släckte ju sån här Johnny Holm-avsnitt en gång För 10 ja. minuter och sådär Men det är avsnittet Men är med. jag tror också att det är, i, Första gången så spelade vi faktiskt in fyra avsnitt samma dag Och där kan vi ha släppt lite för tidigt Inte varje vecka Utan vi släppte dem lite ja. då och då ja, Bara precis. för att det var så roligt mm. ja. ja, jag vet inte Vi är i alla fall på 50 idag Ja, och det är ju roligt <coughs> Oj, oj, oj Vi ska väl börja med veckans, förra veckans fråga Och eh, vinnaren Så får vi det ja. överstuckat idag Ja Har du tappat bort svaret? Nej, det är ju inte på den här datorn jag hade, äh, den nej, frågan. Du kan Fan, inte byta du... du kan inte ha varannan dator nej, hela, varje nej, nej, gång. Så du, Men det var förra gången så blev det ju fel ja, Du hade din dator förra veckan Ja, för förra veckan åkte vi ju direkt därifrån va. Mm. Du åkte och hämtade mig från jobbet men. Ja, så var det Eh, Jag vet ju vad det handlade om. Det handlade om eh, gamla hundar, och det handlade om. Eh, Byta ansikten, och det var. Jop, och snubbar som snackade sig ner i eh, och, källan. Eh, och snackade och snackade sig upp igen. igen. Ja. Och det är ju alltså, titta han snackar, och titta hon snackar också. Basement. Titta vem som snackar nu. Titta vem som snackar nu. Och det var eh, old, old Dogs. Face Off. Face Off, och ni hör ju själva redan nu att det är John Travolta som vi söker. Mm. Och då tog jag ens de mest kända filmerna med han De tre är riktigt stora Vilka det är, anser du att det är? är? Grease, Saturday Night Fever heter den va? Ah. Och eh, Pump. Pulp Fiction ja. Jajamän, men, tar... men eh, det var ändå ett par stycken som listade ut rätt svar denna gången Och... Jag tror att många tog det på eh, ansikte av Eller bytte ansikte, ja. så sa du Precis. Precis Och uh, även Old Dogs Gamla hundar Eller denna gamla hund som jag sa Det var någon som tänkte till direkt Fick jag läst på mailen ja. Och uh, denna veckans vinnare da da da da da. Richard Johansson <klaps> På Persgatan i Göteborg Roligt Gratulerar Richard. Framförallt kul att det blev någon i Göteborg den här gången Så att det är är Umeå och Gävle nej, Inget precis. ont mot er Men nej, usch, nej. det är inte lika roligt att skicka till er nej. Och sen så tycker vi ju inte så mycket om det heller Det är kallt uppe i Norrland Ja <laughs> Ja det är inte allt som här nej. Vi skickar ett idolkort med posten Vi får se Du kanske får en kondom också Och en gammal napp eller något Kondom kan vi faktiskt slänga med Ja det är klart vi ska göra det, han behöver det Ja denna veckans fråga har du i alla fall på den här datorn, Jajamän. hoppas jag. den ja. denna veckans ja. fråga är uh, up and ready. Du, jag ser en bil, bild här på Anne-Frid, Fri, vad heter hon? Anne-Frid Lingsda, eller? Ja. Asså. Vad ful hon är. Ja, hon är gammal nu. Hon har inte åldrats snyggt än. Nej. Kolla. Uh, ja, precis. Och ni som inte ser, jag tittar alltså på en bild på Anne-Frid Lingsda. Var, var hon så mycket jabba egentligen, eller var det mest Agneta som... Jag den som säga att hon var ju i alla fall en fjärdedel av vad? Jo, men var hon inte bara med på ett hön För att hon var... Är det Björns fru? Nej, Bennys. Ja, det måste vara Benny. Fan, vad svårt det är att veta vem som är Björn och Benny. Vem är Björn där? Är det han? Björn är kille... Ja, det är han. Det är Björn. Ja. Benny är han som ser lite mer kvinnlig ut. Ja, mm. ja ursäkta. Ja, kan jag få ställa veckans fråga? Eh, eh, har vi, vi har fortfarande inte fixat någon liten eh, introduktionsgrej Kommer till nästa gång mm, Ja, lovar då ja. Då kör vi Denna fabule... Fab jag, jag börjar om igen Skriv inte för svåra ord i frågan det... Google Translate och har du tagit den <här> någonstans Nej. Nej. Denna fabulösa hornjävel har, som inte än har funnit hundra år Fyllt hundra år <här> Är det en av döttrarna till Marvin hon var, den, eh, hon var den som gjorde det mest välkända valet än mer känd. Hon blev även förälskad i Afrika, eller var det i Klintans bro? Prästens fru var hon samtidigt som var flickvän till världens mest kända 23-åring. Men hennes skilsmässa var den som, som var den mest betittade genom tiderna. När ni kommer fram till detta svaret så skickar ni in svar till veckans fråga, snabbla den kommer även komma upp på nätet för att ifall det inte var någon som förstod vad jag sa precis. Ja, du stakade lite Ja, Jag är så nervös, det är 50 avsnitt Du, jag hittade ju en vad är det för något? Se och hör, Se och hör. Mm. Arje snickan har blivit snäll, står det här du Hur gammal är den där? Det visste vi ju sen länge Han har gjort uh, sådana här uh, 12 september Ja. Han har gjort sådana där, vad heter det? Ja, med hasharna. Hem till gamla beroende men är det från det du tror att han har blivit snäll? Jag tror att han blev. Ja, han ja, gör om han en lada till bostad, till bostad för hemlösa, ja. Ja, det försvann, allting försvann ju för mig när, när han blev snäll. Han grät, ja. han gråter där va? Precis. Ja det är så hemskt och de har varit med. Ja, men vad fan. De vålder ju det själv. Men är det inte något starkt med när sådana här hårda killar gråter? Jo men äh... alltså, han är ju inte hård, han är ju en mes egentligen Vilket är synd för att Nej. jag är gillar Säger inte för mycket nu Jo, jag säger allt för mycket <laughs> jag, ska, jag säger alltid saker jag ska säga <laughs> Så det är inget nytt <laughs> Har du någon film 2013? Jag tänkte vi skulle komma in på det Vi ja, kan börja ja. med The Hobbit, tänkte jag The Hobbit, men den har väl premiär i år va? Idag Ja, så den, har ju inte, den är ju inte 2013 Nej, men vi måste väl inte hålla oss strikt Vi har inga regler här nej, jag du Vi får prata om vad vi vill Du sa nya, att det ska komma nya filmer Vecka 2013, vecka 2013. Ja. Men, nej, nej. Har, du, har du gått på dricken? Ja, lite så Jag tror att det är någonting i den här drickaren Vi provar ju alltid en ny drickare ja. varje, varje vecka det är ju en, vi, vi köper ju alltid en Som vi vet vad det är ja. Och en från Amerika-avdelningen Jag, jag, eh, Amerika här, som jag inte riktigt vet vad det är var det ja, en apelsin mer den ena du tog? Det är ju minimer men det är. Bland jag får ta kolla på flaskan. Hallon passionsfrukt. Så ser det ut. Ah. Ja, och den här. Orangina with real orange pieces. Shake it to wake it, står det. Jaha, är det kolsvir den? Uh, nej, du ska shakea den to wakea den. Ja, ja, ja, ja. Så att det jag vet inte vad Har du läst klart den där, eller? Vi kan väl ta den sen. Ja, ja. jag du, mm. vad tror du om The Hobbit? Du vill inte gå med och se den när jag frågar dig? Nej Varför? Gillar den, du inte Sagan och den, Ringen-filmerna? Den är kass Den är kass, helt enkelt <laughs> ja. Alltså, tror du jo, på nej, jag tror på den, absolut Jag tror att den kan bli lite löjlig med de här eh, dvärgarna Alltså, det är massa dvärgar med? Ja, du har inte läst boken, eller? Nej, har du? Ja, Usch. för många här än så sedan Jaha, ja, jag har verkligen inte gjort det. Jag har läst Sagan och Ringen ungefär 50 sidor Så jag orkar inte längre så då hittade jag skrev ju den som sån här examensarbete i Jag hittade på resten. Hittade du på sagan och ringen? jag hittade på vad som handlingen och så vem som var ond och god. Jag hade, jag hade Då hade hur. ju inte i filmen kommit den. Så att det var inte ja. Så att min svenska lärare kallade in mig och sa Markus, det här eh, stämmer inte. Har du läst boken? Gandalf ja, är ju Jag gjort. <laughs> det, här, det här är ju inte rätt. Han dör, han dör ju inte. Jag jag är kan Du kan är är väl inte gå runt Du kan väl inte gå runt Du kan väl inte gå runt ämnena. Du kan väl inte Du kan <laughs> <men det> <laughs> inte Du kan väl inte gå runt ämnena. Du kan väl inte vad skrev det. du med detta? Jag var faktiskt intresserad. Vad kom du ihåg? <laughs> nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag hade väldigt mycket bilder, väldigt stor text. Aha. <laughs> är, ja. jag Målade jag fick... du egna bilder då? Nej, nej, nej. Jag klippte in. Klippart! art. Sådana vanliga som fanns jag är i och, Word. Ja. ja, det var inga bilder från Word-biten och sådär. <laughs> <laughs> Nej, då fanns Gjorde inte du? internet i den utsträckning som fanns i internet. Nej, då kunde man inte bara ta en bild från Nej. Google eller något, utan då var det de fräcka klippart bilderna. Ja, hon var så besviken jag fick igge. Nej, det var mm. konstigt. Mm. Varför går du det på en bok på. Jag tänkte den den är ganska löst. Den är jättekänd. Men det fel då, hade du hade. Tråkig, verkligen. Ja, usch. Uh, jag inte den här boken. Men eh, filmerna var ju ja, jättebra. Ja. ja. Eh, jag gillar inte att Persband ska vara med i den. Jag att... tror du inte han har ungefär lika liten roll som han? Jag, jag kollade på... Han äh... blev helt bortklippt från den här första. Det var alltså... väl tur. Men det går ju inte. Han är, han är ju Gunnvald så att säga. Han kan försöka vara Hamlet. Ja, men... alltså. ja men... tycker du... jag han Jo, men då. du ser ju ändå Gunnvald framför dig. Han har fan gjort 37 bäckfilmer. Ja, Samma ja. karaktär. Ja. Det är svårt att eller tvätta bort den stämpen. Och nu ska han vara någon i en sån här film som verkligen... Oh, fast klar, ja, för, för oss så är han ju Gunnvall, men han är ju inte Gunnvall för... Nej, men det, det är väl som... för mig att prata om. Jag pratar väl lite om Charles som Aha. bor i England. Vad är det? Jag var lite till och med emot han som ska spela Bilbo. Han som är med i The Office. Jag kommer inte på vad han heter. Som också är med i LaVatchley. Ja. Vet du vad jag menar? Ja, men. Ja. The Office, är han med ja, det? Ja, engelska är The Office. Ja, ja, ja. Ja, men vi får se hur det funkar. Ja, det jag det. var ju motelaja i Odi, sagan av ringen också, men det gjorde han faktiskt bra. Ja. Jag sa eh, på tal om svenska i filmer så sa jag att jag skulle kolla på Skyfall. Ja. ja. Vad fan? Ja. Det är ju vad heter han? Eh, Uffa, han <laughs> Rapaz? Ja, Ola. Precis. Wow. Vilken, vilken rollprestation. Han säger ett, han inte en... inte ett ljud säger han. Han är så dålig är han var, var ska han vara med där för. Jag vet inte vi jag ut av han. Nej, men du ångrade ju gärna lite det. Nej. Nah. Vi behöver inte dra det igen. <laughs> Nej, du har gjort dig uh. ond med era liten. Vad uh. <laughs> <Fan. laughs> <laughs> <laughs> Ja, de hatar mig nu. Ja, ja. kom ihåg att det, det var precis som sa det. Ja. Då ska vi komma in på... Uh, vi skiter i det och Du hade inte mycket att säga om det, du. Ja, men jag, jag sa ju massor. Ja. Ja, jag tror uh, du får säkert en trevlig kväll. Skulle du se den imorgon på premieren, va? Oh, oh, oh. Ja. Eller nej, Fan. det ska jag inte Jag vet inte vilken då, det är det. nästa vecka Jaha ja. Ja, eh, Vad heter det Den film jag tror att du Längtar mest efter Det måste ju vara A Good Day to Die Hard eh, Ja det är. En die en Hard 5 ja. Det är en av de absolut eh, Mest efterlängtade, ja Vad ska det hända den här gången eh, ja, Kan du något om det eh, jag har sett trailern, men jag kommer inte ihåg vad som händer. Men det händer något. Att han han hamnade knipa på något sätt, kanske. Ja, hade säkerligen gått i pension den här gången. Han ska till Moskva. Och hjälpa ja. sin son, Jack. Ja, du ser ju. Så det ja. kommer bli en sån här Indiana Jones grej. Att hans son nu istället är den som ska ta över lite och sådär. Tror du, inte det? Tror du att det kan vara att han dör nu? John McClane. Ja. Och så tar Nä. han son över det resterande och så blir det en följetong på Die Hard. Nej. Varför heter den annars? Vad heter? Good den? Day to Die Hard. Ja, precis. Ja, varför heter den första Die Hard? <laughs> det, nej, det heter bara så. Det heter bara så. Die Hard 4.0. Jag vet inte Det är fyra nu. Ja. Och så, du inte fattar det. så alltså. jävla inte. Fast ja. det känns ändå som att de gör lite de driver lite med sig själva. Ja, men efter nudans senaste Det brukar det ju bli eh, När de gör dem så många år efteråt Ja och när de kommer upp lite alltså, Man får ju ge det till amerikanerna faktiskt nu för tiden att de kan ju göra de här med uppföljare och sånt, det kan ju inte svenska göra som till exempel Göta Kanal den, Nej, det blev till... ju aldrig riktigt bra <laughs> ja, Har du sett de andra eller? Nej, Nej. Ja, jo. Jag har sett eh, den första som kom efter Eh, Tråan alltså. ja, ja, precis Den var ju fruktansvärd Jag kommer inte ihåg vad den hette Om den hette Captain Haddock Skatt Eller sånt liknande Va? Nej det Tintin Ja, jag vet Men det är inte ensam oh, ja Skitsamma En annan film som jag ser fram emot Ja Hansel and Gretel Ja mm. Den verkar bra ja. Men det kommer många sådana här ja. Brorna Grimm-filmer nu Amen. Jack and the Giant Slayer Ja, den också, också. En, Ja Han ska döda Stora Jävla va? Han är ingen. Nej, det är Giant Slayer. ja, Det ja. är Giant Slayer. Oh, Jaja, ja, ja, ja. Det är Vampire Slayer, vet du? Mm, mm, mm. Ja. Nej, men vad Kör, tror du om den? Du kan... Hans och Greta, förklara lite om den. Eh, det är Hans och så är det Greta. Har ni inte hört den i historien så ber era föräldrar berätta den. För att den har de säkert hört. Som de, har, de växer upp va? Eller de är vuxna här nu. Och ja, jagar precis. häxor. Ja, <laughs> vad det låter. Men jag tror faktiskt att det kan bli bra. Ja, det, det är ju mest effekter och sånt liten. Som ja. Efter det. Har vi någon känd sator med det, eller? Ja, det har vi. Och uh, okay. yeah, I should know this. <laughs> <laughs> det är ju. När kommer den? Vad? Är det sent i år eller? Nej, för tusan. Den kommer väl i januari eller Tror du inte det? Kommer det även en ny version av Dirty Dance? Jeremy, Jeremy Renner är det just för fan, som är med Han är De då Oscars vinnare. Jeremy Renner. Ja. Är det han som är bor nu? Nej. Ja. Är det det? Jo. Ja. Och även hört eh... Locker. Ja, Det var när ja, kom. Men vad handlar det om? Har du det framför dig där, eller? Ja, men det är ju dem. Det handlar ju om precis det som vi gick igenom. Att de är vuxna nu och så jagar de häxor. Det är en liten spin-off på den... Eh... På den gamla saga, sagan. Det var er, ju de som er, fastnade hos, eh, hos... Hon i huset där, ja. Som, går som är massa. väl en häxa? Det är väl ja, därför precis. de ska jaga så, häxor nu. Ja, för att de har blivit... Ja, de in med kakor där, vet du? Så stoppar ju hon ut pinnen. Mm. Eller han ut pinnen. Mm. Ja, se vad tjock och finjövligt. Nej, då har du inte. Och så... slår de ihjäl henne och så gick de hem. Och nu har de fått sådana men för livet. Så nu när de är vuxna och stora och starka så ska de döda alla häxor. Så att ja, det inte händer någon annan. Jag tror att de mår lite dåligt ser du. Det är väl förklarligt egentligen. Ja, och de hade ju inte... De hade ju inte äh, äh, vad heter det? Men detta känns Nej. ju som att det är en Bröderna Grimm-historia. Är... Men det är en Bröderna Grimm-historia. Ja men alltså, Disneys versioner av Bröderna grimm är ju... Otroligt Aha. snälla, det är ju det jag menar De är ju fruktansvärt hemska från början ja. Är inte det väldigt konstigt att Disney har tagit Dessa historier oh, Och gjort dem gjort så, så och fint. Jo men det är ju det jag menar Från så hemska så historier smink, från början smink, Nazister, <laughs> nazister. Ja, men det, är inga... det hade du ett problem Det kanske vi kan ta upp ja. som en avstickare Idag. Alla rasistiska grejer som ja, men du... Vad är det som händer med Sverige egentligen Allting är ju, alltså, det är ju rasism Det är ju du framförallt med. pepparkaksgubbarna <laughs> Ja vad oh, fan hände det? Där har ju allting blivit omvänt. Ja. Du, du är rasistisk att ta bort den mörka gubben <skratt> ja, nu. Ja, det är bara Du är ju inte rasistisk med. och, du, och ut sig till det <skratt> här. De har tappat det fullständigt. Ja, jag tycker det är fantastiskt. De får inte ens sjunga Vi kommer från pepparkakaland. Det är också rasistiskt. Nej. Varför får du inte sjunga den? Nej, ja, men du vet Pepparkaka. Ja. Det jag ju då? Och så läser man på Facebook <skratt> Ja, jag ska bygga pepparkakshus idag. Kallas det flyktingförläggning nu då, eller? <skratt> Ska de vara checka? Oh, <laughs> så ja men den är ju fantastiskt rolig Nej, men det tycker jag är det. Och sen så allting bottnar i SD <laughs> Ja, alla skyller på dem Ja Fast men jag är, faktiskt... är det ju faktiskt ni själva som, som har det här problemet Men men, samma. En annan film som du kanske längtar efter är, Det är G.I. Joe 2 Du ja. tyckte väl att den första var bra Ja, absolut har jag, jag sett den så jag sitter jag och ute Men det och kan ju inte den? vara bra då ska du inte prata om det. Oj. Men jag tycker att den, ja, men jag tycker att den, var helt, den är precis som alla andra actionfilmer. Ja. ja. Det svåra är nu när vi bestämde oss för att vi skulle prata om lite filmen 2013 som vi längtar efter. Det är att jag är inne på ditt territorium. Jag får inte säga något fel. Då, då trampar jag dig på tårna känns det som. Nej det får du inte göra. Men du kan ju inte nej. på. Och... Nej, nej det får du inte göra. Nej, du kan ju inte hålla på och prata om filmer som du inte har sett. Nej men det, det finns ju en anledning till att jag inte har sett dem. Det är ju att jag inte tror att de är bra. Nej. Men vem fan trodde att Transformers skulle vara bra? Ja. Den var ju hur bra som helst. Jag älskar Transformers. Ja. Även, okay. även som barn. Ja. Eh, Oblivion. Där har du en film. Vad bygger den på spelet, eller? Eh, ingen aning om spelet, faktiskt. Det är Tom Cruise och Morgan Freeman. Ja, men... A court-martial okay. sends a veteran soldiers to a distant planet where he has to destroy the remains of an alien race. Är det ungefär som spelet, eller? Va? Uh, ha? Lugnade <laughs> Har du spelat spelet? Jo, jo, jo. Ja. jag håller på med tvåan Eller femman massa, är det Massa utomjordingar Nej, det gör man ju inte Nej. Så att det är inte alltså spelet skulle helt då. utrota dem För att man vill inte ha dem Om utomjordingar skulle komma till världen Alltså till vår värld mm. ja. Skulle det då vara rasistiskt att skicka iväg dem direkt <laughs> Du är <du> inte <laughs> så tunn här nu ja <laughs> Ja, men vad jag bara undrar. Eller ska man säga hej och välkomna? <laughs> Vill ni ha en kopp kaffe? <laughs> kommer, de till, kommer de till Värmland så är det de som var välkomna va? <laughs> du ja. vet du vad jag tänkte vi skulle prata om nu. Vem är det som gör den här Oblivion? Josef Kostinski. Vad har han gjort? Ja, vad fan kan han, den jäveln har gjort? Han har gjort Tron Legacy. Så dålig. Men det är en ny version Utan den gamla va? Den som kom nu alltså Den som kom nu Ja, ja. det finns väl två och samma för ja, Skitsamma Det finns ju två ja. Jag skulle bara fanns en Det är ju den med han Vad heter han? Uh... Den som kom för något år sedan Eller två år sedan Ja det. Ja, den är ju från 70-talet någon gång Ja det är som ju de har gjort en tv-serie Eller en uh, serietidning Tron Och en film Skitsamma ja, ja Är du någon annan? Ja jag har två. Jag tänkte vi skulle gå till en paus någon hemlig, för jag måste. Iron ha... Man, 3 Pisa. Ja, det hörde jag. om Det tyckte jag var stort. Uh, vad heter han? Robert Downey Jr. Mm. Han gör jävligt mycket andra filmer, Sherlock Holmes och allting. Mm. Han säger att Iron Man är det absolut roligaste att spela in. Ja. Kasta dem på mig de rollerna bara, jag tar dem direkt. Ja, men det ska ju. Men det är ju rätt fantastiskt, kan jag tycka. Ja. Men en sån skådespelare som ändå gör andra roller än en ja, ja, ja. Superhjälte också, men Precis. tycker att. Men det är de som drar in mest pengarna, Tågge. Ja, ja, och sen ser det nog väldigt skoj att se dem efteråt. Där är jag hallå, och så kommer... Är lite mycket greenscreen på sånt? Är det så roligt för en skådespelare green att spela Greenscreen? Nej, ja, greenscreen. Eller ah, är det bluescreen det heter nu istället. men det är nog väldigt skoj. Eh, ska du, du, ska du, ska du ja. gå iväg? Jag har en film till. Så du måste ta upp innan du går. Nej, men det måste du ta. Jo, det måste jag. Varför B box del tre. Ja, hur kan vi inte ta upp den? Jo men det kan vi väl ta upp ska vi, ja. vi, boxmellan... vi ska ju fortsätta efter pausen. Vi ska inte ha någon paus. Jag vill prata om baks mellan tre. Ja. Ja. Vad, mm. vad tror du om den? Skit. Tror du? Ja verkligen. Nej. Jo för den här gången ska det väl bara handla om eh, om att de är på ett samma ställe? Baks mellan 1 var ju bra för att den var så eh, annorlunda. Sen gjorde de tvåan som var exakt likadan bara att då flyttade dem till Asien. Ja. Och det har gjorts också så många gånger de ska göra en tvåa så flyttar de till Asien och gör det där istället ja. Och nu kommer den trea De kan ju inte göra samma skit igen Och därför kommer de göra något annorlunda ja. Och då men kommer den, det bli det skräp är, Det är inget och sen, den här gången Nej, men så han ja. Zach Galafiniakas yes. Vad heter han? Ja, ja. Det är ju det är bara han som håller i filmerna Men man har ju sett jo, hans rad nu jag också, är ja, men Han är inte så rolig men det är han är med, att Han, han är mer bra. Ja, bra Men sen så en som alltid är bra är ju Ken Jong Är ja, kinesen som alltid ja, med Han är ju fantastisk Dog inte han i tvåan nej, nej, de trodde han dog, de slängde han i ismaskinen Men han dog inte, det. han hoppar ut där sen Det var ju han de var ute efter <laughs> han var ju... Och en FBI tog han va Ja, men ja. sen så Slängde han i ismaskinen de väl aldrig Jo, de trodde han var död i början Sen så var han var ju vansinnig när han hoppade ur <laughs> ismaskinen Ja, ja, ja, ja, är det vågnet. Jag den tänkte tror att det var hissen. Jag, ja. Nej, så den tror jag faktiskt... Alltså, tror du det... på en ny historia där? Vad ska de vara nu i USA? Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet bara att eh, det är inte är något bröllop och det är inget bachelorparty. Och så frågar de om vad skulle kunna gå fel. <laughs> Men när eh, Wolfpack hits the road, ja. all bets are off. Nej, den tror jag på eh, riktigt mycket. Sen tänkte jag att vi skulle prata om den här Jack the Giant Slayer. <laughs> det kommer snart. Veckans film. Veckans film. Veckans film. Ja, och denna vecka så är det plats nummer två. På vår lista mot julen. Eh, vi fick inte ner den här eh, trailen. Så att jag, jag, jag spelar upp den live. <laughs> nu, nu, nu kör vi. Ja. Season to be jolly. Fa la la la la, la, la, la. Hey. after vacationing across America and throughout Europe. La la la. Take it, Russ. This holiday season, la la la the la Griswolds la la la. are going to play it safe. Clark, we're stuck under a truck. Oops. They're staying at home. I give you the Griswold family Christmas tree. Hope you're not getting sap all over your sweater, Clark. <laughs> Så jävla bra Alldeles sett är så glad Ja, den här filmen är fruktansvärt bra Den är Ja, det är ett pedron farsan, fira jul Vill du slå på ditt puffskydd? nej ja, men Så mm, ja. <laughs> du. Ja. Ah. Nej, fan vad bra gjort Den är, Chevy Chase Ja, och han är som alltid en fantastisk Fantastisk skådespelare. Han gör inte så mycket längre va? vi. Han gör en serie som heter eh, Community. Ja. Och den är förruktansvärt bra. Alltså. Ja. En av dem eh, Går den på någon svensk kanal? Jag vet inte om det är femma eller sexan att köpa in den eller någonting sånt eh, jag har ju uppenbarligen sett den för att jag har ju köpt den importerad från USA. Vilken? Eh, Community. Eftersom ja, ja. den inte gå på någon svensk kanal Jag ja, kan inte ha laddat ner den i alla fall, det är ju olagligt Så är det Va? Nej, den, den bör ni se för att den, den Ja, nej, den rekommenderar Färron Ja, och community Nu är det spännande vilket Vad som vinner det här Ja, ja. ja det, det, kan Julfilmen. Bli, det kan bli roligt mm. eh, Inte en riktig julfilm Utan en film med jul i Det är ju det vi är ute efter Ja, precis ja. Ja, det, det ska bli spännande nästa vecka. Ja. Kan ni tänka ut era egna favoriter ja. vad ni hade haft på första platsen. Precis. Så, skicka gärna in era listor så kan vi ha något att skratta åt. <laughs> det blir roligt. Du sa något om Jacko Bönskälken? Nej ja, men, eller Jacko den stora vad heter det? Slägen Jättedödaren, ja. Jättemördan Ja. Han dödar jättar alltså. Vad hon säger, det du tänkte inte på det. Nej det var du som ville prata om ja, då sa ja, ja, du innan du jag skulle jag kvar gå på pissa. För att hålla, hålla dig kvar. Så du bröt rätt om den. Nej, inte så mycket faktiskt. Jag, trodde, jag visste, den kan ju bli trevlig och så men jag tror inte eh... Brian Singer är det som regisserade Jag vet inte det är, jag vet inte. Han gjorde X-men. Ah, ja okej. Okay. Ja, ja. Han gjorde väl även det misstänkta. Alltså. Inte för Brian Singer. Aspekt. Ja. Jag, jag tror den. det är han. Det måste jag kolla upp. Ja, för det, det hade jag. Det det. Ja. Nej, jag tror jag vet inte fanns vad, vad jag tror om den. Jag gillar ju den or, originalhistorien. Det vet man ju själv när man var med mamma till, till fröbutiken och köpte fröer och hoppades på hoppades på få sån här, liten påse med sånt. Nej, nej. Det var morötter och det var rädisor, men det var aldrig någon Fröbutiken, verkligen? Ja, eller... Vad, en, heter, vad heter det? det var... Plantage, eller något sånt där liknande. Eller var det en, ja, en, Nej, vi, en butik? Vi växte ju upp men... på plantaget. Vi hade ju mycket slavar och sånt liknande. Eller är det lite sånt plantage du pratar om? Nej, <laughs> inte. <laughs> inte riktigt. Nej, okay. eh, Brian Singer. Amen. Ja Jajamän. Usuals aspekts, jag kommer upp direkt. För jag tycker lite att han lever på den filmen fortfarande. Jag ska se vad det är han har gjort här innan. För att alltid när det kommer någon ny film... Som han ska göra så säger de Ja oh, det är han från Det misstänkta House ja, det... har han gjort Jaha Och sen är det då Valkyria Ooh. Och sen var det superman. superman Det kommer ju faktiskt en ny nu superman De sparkade ju den här stackaren Som gjorde Superman Returns ja Så han fick bara den filmen på sig Jo fast den var ju Fruktansvärt dålig Brandon Ruth ja. Är det hans fel då? Nej, nej. Det säger jag inte med en film. Men filmen i sig var ju fruktansvärd. Alltså den, jag, kan, jag har nog aldrig... Du köpte väl den på DVD och var så stolt när du köpte den? Jag tror att det var en sån man fick hem. Jaha, när du gick med en sån här fyra filmer gratis, eller betala ja, för en. Precis. Och sen får man en i månaden Och så glömmer man att stä och stänga och av den. Ja, ja. <laughs> så fick man hem den. Jag har ju tre, fyra såna DVDer fortfarande som jag inte ens har tagit ut i plastförpackning. Nej, jag Från den. Ja, Åh, herreglar. Du, en annan film som jag ser fram emot. Hallå, visste du det? Är mm. mm? Grown Ups 2. Ja. Det var ju trevligt trevlig. den första. Ja. Jag ser den ibland på och fortfarande så där. Ja, kan jag jag hoppa det. in mitt i filmen. Ja, skrattar jag gott. Jo, ja, jag har den fortfarande hemma. Den är trevlig, tycker jag. Mm. Att sitta och sitter titta på. Även en annan då som kommer är ju Red. Två. Aha. Också fantastisk film. Jan Malkovich med i den här också. Oj, jaj, jaj. Ja, ja, ja, Allihopa är med. Ja, hela gänget. Ja. Den tror jag också riktigt på. Jan Malkovich är ju, gör ju en fantastisk roll i denna. Även. Äh, även äh, Bruce Willis. Bruce Willis, Vad är, har, Hade du fler filmer där som du tänkte ja, efter? Ja, ja men. Vill, ja. vill du veta mer? Vad du kan väl rabbla dem lite för fort. Vad säger då? du om jag säger Sin City? Oh, kill for. Ja, Det är det Killfor. Men kommer den i år då? De har 28 så länge ja, att den ska komma. Den ska komma i vad blir det, no, oktober, november någon Skulle den komma? Ja, vad hade du mer? Uh, uh, Thor, The Dark World. Nah. Jo, den tror jag på att jag gillar den första. Den har du inte ens sett. Jo, jag såg den efter jag såg The Avengers. Tänkte jag, man kanske borde ha sett den här före. Ja, det borde man ha gjort. Det borde man ha gjort, Nej, kan jag säga. Mycket att fatta i den, Avengers. med alla de här, eller, det är ingen svår film att fatta så. Nej. Men om man inte vet alla bakgrundsgrejer på de här. Som ja, ja, man missar ju de här små roliga grejerna. Ja, jag har ju inte ens sett Iron Man, vet du. Nej, det är konstigt faktiskt. Eh, Captain Phillips ser också fram emot. Den mm. nya med eh, Tom Hanks. Mm, ja. alltid bra gubbe den. Ja. Den, han var ju helt underbar i eh, den här filmen som jag rekommenderade för någon, några veckor sedan. Jag har ju inget minne. Nej. Vad fan heter han? Men Julia Roberts menar du? Ja, precis. Hon som bladar snyggare när hon är äldre. <laughs> Och, eh, nej, den är ja. bra. Så att Richard Gere var snyggare än henne i Play Woman. Ja. Mm. Och sen så givetvis kick 2. Ja. In. Också fantastiskt bra. Mycket serietidningar. Filmer. Mm. Ja, film men det är. känns som att det är den eran nu Lite så Står ja, det... Man, det är konstigt, ja, det, man känner ju att man vill ha en Batman till Jag, ja. har, inte, jag har inte riktigt mätt på Batmanen Nej, men detta är väl den sista han gjorde i alla fall Ja, precis sista det, det går ju, jag tror du blir dumt om de fortsätter med någon annan Jag såg den i söndags igen Ja, ja, ja Helvete vad bra den är Ja, jag tror nästan den blir bättre andra gången du ser den va? För då liksom, är du med mer, känns det som. Ja. Många fast, filmer blir ju bättre andra gånger. Fast den här har ju lite... Vad ska man säga? Inte, lite vändningar ja. i sig. Som ja, det som var jävligt bra första gången man såg det. Nu satt man och tänkte på det i hela filmen. Men den där eh, kidnappningen. Det första tycker jag är så jävla fräck i flygplanet fortfarande. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Nej, Nej fräck. Ja. Alltså, någon film som jag tyckte blev mycket, mycket bättre Andra gången jag såg den Hot Shots <laughs> Vad mycket mer man såg ja, jag. Alltså. Det händer ju för mycket Man hinner inte med <laughs> Det kunde bara vara en helt vanlig film Där två stycken sitter på en parkbänk Men du skulle sitta och kolla på allting runt omkring Som är ja. helt det är det man otroligt titt Ska titta hela tiden ja. Ska aldrig kolla framåt Eller på det som händer <laughs> Var, hade du fler filmer eller ska vi gå till veckans låt? Ja, går du till veckans låt tycker ja. jag Ska vi spela den här live eller ska du Ja, du kan ta och pocka fram den <laughs> eller, om du vill. Ja. Kör den som vanligt ja. Typ. ja, vi kommer snart Dags för veckans låt I've been to Hollywood veckans veckans låt kanadiken Neil Young. Ja ja ja med eh, ja, vad heter den? Du my, fansade på tio olika grejer innan. My du... line the fine line. Nej. Oh, vad men, sa du innan? My line, my line. Nej. Hotel California. Det... <laughs> Var ja. du inne på också? <laughs> Part of Gold. Nej. Nej, det du sa efter. Heart of Gold. Heart of Gold. Ja. Yeah. Heart of Gold med Neil Young. Bra. Mm. Nu släpper vi filmerna Aj. Nej, jag, jag har ju en till jag måste prata om Nej, men måste du det? Ja, det är Sune-filmen, den nya Vadå, Sune? Ska de göra en till? Nej, de har gjort en till Jaha, ja. inte men... med han, den gamla stubbige blondinen va? Ha? Han, den stubbige blondinen Nej, som är från... Alla skiter ju egentligen i Sune i de här filmerna Jaha, är det, det är man är intresserad av ja, spelades Peter. av uh, Peter Haber ha? Ja, det gör han ju inte längre, utan nu är det Morgan Alling som har fått axla den rollen. Oj! Ja, och det har ju orsakat en hatstorm. Alltså för att inte Peter Haber är... Ja, och då har inte ens eh, filmen haft premiären. Men, Men det var det... konstigt, då ger han inte ens chansen nej, nej, nej. Morgan. Och, synd då Morgan, den uppväxten ja. och allt, och sen kan han göra de här skräpbåkarna. Morgan han får, han får frågan ofta, är det Peter Haber-klass? Och då svarar han, nej, det är Morgan klass. Ja, det är klart. Ja. Han låter inte någon sätta sig på honom. Nej, men jag tycker att det var ett dumt karriärval att välja att spela hans pappa. Han gjorde det enbart för att de spelade in i Grekland, garanterat. du det? <laughs> ja. Vad är de, Sune, på semester eller vad? Jajamän, Sune i Grekland. All inclusive heter den. Men vad är, är det helt nytt gäng då? Ja, ja, det är det ju, såklart. Och det, det funkar ju inte, alltså... Jag kommer ihåg Sunes sommar. Den är ju väldigt trevlig. alltså Sunes jul är ju ännu trevligare. Det var en julkalender det var. Ja, ja. den bästa julkalendern av de Det är den enda julkalendern där någon har stått och rökt. <går> Bara så rätt upp och ner. Nu är den, inga bekymmer. Men du det mamman eller? Nej, äh, Herr Haber. Aha. Ja. Det var Nej. hon, Karina äh, Ahlbom eller vad hette hon. Hennes såg någonstans nu. Ja, henne har de väckt från de döda igen. Hon var borta länge. ja. Oh. Nej, så alltså den eh, Den tycker jag inte Kommer att bli bra den tror jag inte kommer att bli bra Du, Nej, mm. ja. jag läste Metallica Och gått med i Spotify nu Va? Ja. Vad hände? Ja. Ja, för... upptäckte, upptäckte de att ingen köper skivor? Egentligen? Ja, det är något sånt <laughs> ja. För ett tag sen så vet du det Skapade de ju ett eget bolag skibolag. konstigt att de inte har gjort det sedan länge kan jag tycka Mm. Ett sånt stort band, varför de låg på Warner Brothers, tror jag. Eh, har alla de stora egna, eller? Nah, och... nah, ja, jag vet är... faktiskt inte. Nah, -C -C, de sådana alltså, stora har säkert sina egna villkor ändå ja. på skivlaget. Ja, jag är, är kass på sånt, jag vet faktiskt inte. Mm. Men, eh, nu såg jag att jag gick med på Spotify, och då, då är ju allting så självklart. Sådär, jo, men det är klart att vi ska gå med här, och vi har väntat på rätt tid och allting, <laughs> men de har ju säkert aldrig ens fått frågan eftersom det var ju den här Napster-historien för många härans år sedan. Nä... de som var ledande i den... Ja, det var ju de som fick slut på hela Napster och allt det här med det hur man jagar pirater och så att säga. Jo, men det är väl egentligen ingen fel med det för att... Alltså, det de, är de, lever ju, ja, de lever ju på att sälja skivor så att, ja. men de har ju fått så jävla mycket skit för det för att det var de som fick Napster att sluta. Och då är det ju han, vad heter han... Som... Ulrik? Nej, ja, ja Trummesen i Metallica, ja. Det är lite synd om han, för han är inte så bra socialt verkar det som, men han får alltid gå ut och prata för dem ändå. Så han ja. hade ju stått nu med han Daniel Ek från Spotify och sagt att de är såna bra vänner och allting. Va? Han blir ju bara så förlöjligad på alla sätt och vis. Men Sean Parker heter han ju, han som skapade Napster. Och han är en av dem som äger Spotify nu. Alltså, och den historien förstår jag mätte på för fem öre. Jag kan förstå det, att han har köpt in sig det. Han har ju pengar, den gubben. Precis, han var ju faktiskt en av dem som startade Facebook också. Ja, i alla fall Marknadsförare. Ja, man måste... det ser man ju i filmen. Men ja. Jag förstår ju inte grejen mellan Metallica och Sean Parker. Han måste ju kunna... nej, kan komma in på. Kan det inte ha varit en... så att det har varit... Uh... Att det var därför som de har väntat så länge med att gå med. Och sen så kanske han har... Den historien, är, där är ju en hund begraven känns ja, det så någon har ju bett om ursäkt till någon. Ja, för jag tänkte, ja nu vill de med bla, bla, bla. Så börjar jag läsa lite om det och kollar upp lite om Spotify. Och då står ju han, Sean Parker, med där också. Ja. Så att... Något galet är det här. Ja. Att ihåg vart ni hörde det först. De kommer att åka ut med äh, huvudet för ja. igen. Ja. En hund begraven. Ja. Ja. Ja, för att runt i Metallica, kan de dra in så jävla mycket pengar till Spotify? Jag såg att, eh, så att de, eh, en halv miljard har betalats ut till eh, banden runt omkring i världen. Det är ju inte mycket för alla de som finns på Spotify. Nej, det är alltså inte en halv miljard var, utan nej, det är nej, tillsammans. Nej, utan till, ja, sammanlagt. Ja. Fem miljoner från, betalande användare har de, Spotify. Jaha. Eh, där ibland så kan man även söka på en kille som heter SuperZip. På Spotify Nej. <laughs> jo. Men det finns väl ja, någon rappare raggy, som heter. reggy oh, ja. Men det finns väl en rappare som heter Mac Attack också, tror För alltid mm. när du söker i iTunes om man vill kolla någonting, då får alltså. du upp Mac Attack och så kommer det någon artist, där, någon rappare, tror jag. Oh. Någon hård rappare. Oh, ja. Självklart. Jag... Någon av de här uh, pistolgängsrapparna. Oh. Ja, trevligt. Westside gubbe tror jag. Nej. Nej, Eastside. Attack Side. Ja, okej. Okay. Ah, vad är nej. detta då? Uh, SuperC-gubben på... Ja, oh, jag vet inte riktigt hur låten går, men jag har spelat den för dig för länge sedan. Kommer du ihåg dig? Hittar den nog på din data? Det reggae... Vad reggae är det något i låten som bara heter SuperC? Eller är det heter artisten SuperC? Nej, artisten heter SuperC. Oj! Ja. Jag tänkte först, vad i helvete har hänt här? Är det så att du har... En musikhistoria är egentligen om jag blir stämd Utav han Och får byta namn ja. Ja. Och du klarar dig Det hade varit kul <laughs> ja, det var Om det bra. blir en sån grej av ja, det Super C Bad Boy Oh, Kunde det varit jag låter det Ska som Han spelar spela lite? Han spelade Du får nog ta bort puffljudet ja. <laughs> vad är det <laughs> då? <Vad är detta? laughs> men det, ta ner igen. Det här låter gott. <laughs> Supersie. Ah <laughs> ja, men ta ner. Vi kan. inte <här>, vi kan inte spela ner hela låten. Nej, så där har du honom. Ja. Gå in och lyssna på honom på Spotify nu. Nej ja, men. Ja. Nej, den är det häftigt. Så. Eh... Jag har en grej bara Jag har haft så jävla ont i halsen Eller är ja. det klia till halsen? Strept och kocker eller? Kan vara Jag har ingen aning vad det är Inte jag eller? Nej <laughs> ja, men Då får jag alltid, jag alltid tankarna Senseless har du sett va? Den här filmen när han som. det var du som spelar upp den för mig för Jag var ja. tvungen att se den Ja den var så. kul ja. han, han jobbar ju så otroligt mycket För att få sina studier att gå runt Så han går ju med i ett experiment Som ska ge han bra betalt ja, just Där de det. förstärker hans sinnen Ja så han blir ju övernaturligt smart. Eller han ser bra och hör bra och allting. Men för att bli ännu bättre så överdoserar han ju detta. Så han tappar ju ett av sinnena hela tiden. Och det blir jätteroligt. Men då i alla fall när han precis har gjort detta. Så börjar ju Klia som fan i hans röv. Så, ja. Och då är han ju inne i här man. Han är inne i ett laboratorium och säger till den här gubben. Vad fan har du gjort med mig? Blablabla. Då tar han ju tag i hans sån eh, här som han rengör. Ibränsare? Ja, precis. Ja. Såna får jag alltid föma att jag vill stoppa ner i min hals och klia med. Det är inte det jävligt konstigt? Det måste vara. Ja, är bättre en, att använda en flaskborste i så fall. En flaskborste? Ja, så det ser ut som en diskborste fast du kör den i flaskan istället. Rund... Ja, ja, en sån. Ja, men det är ju typ en sån fast detta är mer... Vansade, ja. ja, en sån, ja. Mm. En sån. Ja. Ja, ja, ja. Varför det? Det är jättekonstigt. Det måste göra jätteont. Ja, eller hur? Ja. Men så mycket kan det klia. I, inne i halsen. Ja, runt mandlarna, vet du. Aha. Ja. ta bort dem då. Nej, då får jag för mycket skit i magen. Aha, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Man sväljer för mycket lite, skit lite om man tar bort dem. Skit då. i den magen som bara eh, alltid sa. för ja, fast jag är ju dålig lever så då, då tar den för mycket stryk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Det var ditt hårda le Mitt hårdragslevende. Ja, ja, ja. Mm. I en vecka. Får jag grej. sota för nu? <laughs> ja. Du, det ska vi avsluta alltså? med. Asså? Ja. Eller hade du något mer innan vi ska avsluta? Annars eh, har jag det vi avslutar med idag. Ja, ja, okej. Men vänta då. Vänta, håll din grej. Ja. Håll din ja, grej. Ja. För att jag måste ändå få fråga en sak. För att eh, han är ju i Sverige nu. Tom Cruise. Oh, ja aha. Jag såg oh. att han var på Manchester Derby i söndags. Asså? Alltså? Ja. Han och Robert Duvall. Va? Ja. Va? Ja, och det var fullt med reklam Ska han släppa en ny film? Ja, Jack Reacher vet du Ja, ja, ja det var ja. den det var reklamen. Ja, precis, den kommer ihåg att det var reklam Vad gör, han? Vad gör han i Sverige? Han gör marknadsför sin film äh, det Jo, kan... det är precis det han gör Jo, men det kan vara de skippa i Sverige, det kan inte tjäna men det så mycket Det är mycket första då. gången han är här så att de har skippat innan ja, ja. <laughs> um, Jo, och då tänker jag så här: Då står det här att han festade med kändiseliten Och sånt liknande Johannes Brost och... Ja, precis det, Min första tanke är ju Vilka är kändiseliten som festar med Tom Cruise? Vilka trodde du då? Äh, det stod inte Naha. Det stod bara festar med kändiseliten Eller ja, det, att han var här Och att det var vara lite fans Och så på kvällen så festar han med kändiseliten Och vilka är kändiseliten tänker man ju Och det är ju säkert sådana som Gamla sportstjärnor då eller? Ja, Peter det... Forsberg, Mats Sundin kanske? ja och andra som var säkert inbjudna till en smygpremiär Ja, och Brolin och de här gubbarna ja. Sen så finns det ju även frågan Hur ser de På han, alltså, hans kollegor Här i Sverige Hur ser de på att när Tom Cruise kommer Är de avundsjuka Eller försöker de lära sig något Eller bara bli kompis med henne och försöka Få in foten i Hollywood Vilka kollegor är det du tänker på Ja, jag tycker. Ja, andra skådespelare Ja, det, ja såklart Ja men det är nog mycket fjäskande det, han, ja. det måste man ju vara så trött på som en Tom Cruise-figur Ja, när man är så stor ja, Eller så långt när... inne i Hollywood Att man, man skulle kunna få med någon I en roll Ja, precis ja. Ja, ja för han har väl Eget produktionsbolag Och det är väl han ja, som han bestämmer allt om Mission Impossible-filmerna ja. Men han måste ju ha så många som bara Går på knä runt han Och, och... Ja precis Därför måste det ju vara skönast för dem Att umgås med sådana som är Ja, lika som inte behöver honom På det sättet Ja, fast det hittar han ju antagligen i Sverige Nej, inte i Nej. Sverige hittar han ju inte det Men det hittar han ju bara i Hollywood och ja. Men tvärtom Ska man ju hantera han Skita i han, n ja. <laughs> ja, ba han ja, bara noscha ja. hela tiden Vem är du? Va Aha, okay. <laughs> Vad kort du är Tom Cruise ja. Ja, jag tror jag säker på Du är inte ens lik Ja, man ja. säger att det inte är han hela tiden ja. Pratar du engelska för jag vet att du kan svenska Prata mm. svenska istället Det låter skit när du pratar engelska Nej, ja. så det tror jag Det blir Jag tror det blir väldigt jobbigt för han Och sen måste han ju festa med kändiseliten det, ja, fast... det känns som att Alla superkändisar som kommer hit Måste festa med Ja. För de skriver ju alltid detta när han bror Springsteen är här till exempel. Jag har så svårt att tro att han är ute och festar efter varje konsert. Nej. Men efter varje konsert så har han festat med kändeseliten. Mm. I alla fall här i Sverige. Och han älskar ju Sverige. Men, eh, vad fan var det jag skulle komma till? Jo, ja. en sån som Tom Cruise. Det, jag, jag kan tycka jävligt synd om honom. Att när man är så känd. Ja. Och så kommer man till en ny stad till Stockholm, säger vi. Mm. Han kan ju inte ta sig en rejäl jävla fylla. När kan han... Alltså, han kan ju inte jobba bort sig. Nej. Han, han kan ju inte... Han kan bara vara hemma och göra det. Ja, han kan ju inte gå in där på Svleven och Nej. köpa sig något eh, äckligt. <laughs> <laughs> Den där gry gryterna de har och bara stå och drägglar. <laughs> Nej, men är det inte lite synd om, om dem som är så kända <laughs> att de inte får... <laughs> ja. Som jag vet i början när du och jag kände varandra så var jag sketfull en gång och gick in <laughs> ja. och beställde två stora lådor och hade ingen plånbok. <laughs> det hände inte utom Cruise. <laughs> nej det kommer jag ihåg. Ja. Två, fast ja, ja, du får betala jag pengar. <laughs> ja, jag <laughs> pengar. <laughs> nej. Okay. Och det, och det, det... kände vi oss fram. Nej, nej, vi hade inte känt varandra så länge där. Nej, det, nej men ens, det är en kul grej idag. Ja. Det händer aldrig Tom Cruise, han kan inte berätta den Så roligt är det, utan han gör säkert mycket roligare grejer <laughs> ja. jag, jag kan tycka det är synd om de stora människorna Att, att han går att, in att på USM-eleven får... och så bara tar <laughs> Istället ja. jag, jag tar den här, jag har inga pengar Jo men det är ju nästan så, för de har ju sagt Du behöver inte betala här, tar du Men alltså att men, han aldrig får ju bort det. Så så det... Mer, eller mer får man ju hela tiden Ja Och till slut så som man ju bli van vid det Och bara tar grejerna <laughs> Ja men... Ja, kan du tala med mig lite? Jo, att han, han, får ju inte, han får ju inte stå där och rangla. Nej. Fem i fem Nej. på Spybar. Nej, Nästan inga kvar. Ändå så, men så finns det ju de här sköna personerna som Bill Murray till exempel som åkte in på Stureplan med en golfbil. Ja, jo, men, som ett jävla jo, men han klarar ju sig. Han kan ju leva upp till det. Ja, jag var sketfull. Ja. Jag, jag hade ju semester. Men hade det varit Tom Cruise hade det blivit ett jävla liv. Ja, ja, visst. Jo, men det blev det väl lite med Bill Murray också. Men han skulle aldrig bry sig och därför fortsätter det inte. Det Nej. är ingen av hans prästtalismän som går ut och, och sen, alltså, ja, alltså han, han, ja, han, ja det blev lite för mycket där men det ska inte hända det är ju aldrig någon som gör en sån grej mot honom jag tänkte, de tyckte, ja han fick Golfbil. tåg i den golfbilen där och det han snodde den och det är ju pinsamt, vi får betala det du, har du någonting att säga det sen? Vadå, vad sen? vad skulle det vara? jag hade va, ja, svinska. <laughs> ja. Ja. jag tog ju pötarna, vad är det med dig? <laughs> har vi berättat i podcasten någon gång om när du... Jag tror du var på Åby för många härdans Det har jag också tänkt på. Fan vad jag äh, hänger ut där i ja, här. Vart är det du vill komma med det här? Det är när jag tror att du var på Åby och hittade en vixelring. Aj, men. Som du tog på dig ja. och gick på nivå. Ja. Med vixelringen. Ja, ja, och ja. låtsades vara giften hel kväll. Ja. Kan ju inte heller hända Tom Cruise? Nej, min fru hade, hade gått bort. Ja, det för, så var för det jag... också. Det första gången jag var ute... Men ringen är aldrig för stor om ja, jag har vagrat. <skratt> <skratt> jag har matts så dåligt <skratt> ja. så fingrarna har gått ner så mycket. Men jag kan inte med och ta av den ringen än. <skratt> <skratt> hur, kom Hur prata. utvecklades den kvällen? Nej det kan vi inte gå in på. Nej men alltså tog du av den ringen under kvällen Nej. eller när du körde med den? Jag körde med den. Tappa, vad har du den idag? Den ligger eh, i någon skopa någonstans. Måste... Historien bakom det måste ju vara att någon har varit på Obie, en gift man, tagit av sig den för att han ska spela singel för en kväll. Tappat den. Ja. Och då kommer du. Ja, precis. <laughs> så, så sagan sagen har ringat en figur och plockar upp den. <laughs> <My place. laughs> Hela gollumtiden. -typ. Ja. Nej, men jag tror att det kan vara så att, eh, att han har blivit så jävla arg. Och, uh, ja, att de har bråkat. Någonting ja, någonting sånt. Och slängt oh, den. Slängt, det är den. Slängt. Tre sekunder kommer du ah, runt ölet. Och en ring! En ring! En ring! En ta upp den. Titta lite <laughs> runt omkring så här. Och så, och smyger ner den. Smig ner en lite snytt i fickan. <laughs> eller rätt på fingret. <laughs> <laughs> och går över. Du har min ring. Nej, men jag har min ring. <laughs> <skratt> Där har jag visst min fru också <går> Men hur började du? Gick du och flashade med ringen? Nej, nej jag, jag, alltså, Eller väntade ja, du jag in satt. tills du fick frågan Är du gift? Eller var... Nej, men jag satt så här, liksom, med liksom, handen mot hakan lite så här Och så kinder den upp Var det uttänkt eller bara allmänt? Nej, jag, lite halv som halvt, lite halvt som och, ja. Du måste ha haft en plan när du Tog Ändå åkte från Åby ja. Vad tar det med en taxi? En kvart, tio minuter? Ja, nej, alltså, vi var på en Till också givetvis vad Från Åby? Nej, från Åby. Jaha, så åkte eh, du hem till någon ja, emellan. Ja, precis och sen så åkte vi in. Ja, men så... då då smiddade du dina felskramor. Ja, jajamän, då, ja det gjorde vi allihopa. <laughs> och sen så Alltså var där. alla med på. Ja, det? ja, ja. Jaha, det var någon som... ringen så, så Sen så väntar man bara eller pratar börjar prata med någon så där. och då då släppte för de liksom garden lite För att de vet att jag är inte ute efter en enda sak hela tiden mm. Tills jag säger att min fru är död man, Yes, nu kör vi! Woohoo! Så blev det inte riktigt än. Du är ju dum i huvudet Vad är de orden jag fick göra? Varför det? Nej, för att... mest för att uh... mm. Nej, vi kan ta den här. Det jag ville komma till, ja. det var ju att du hade julbord. Nu mm. pratade vi om förra ha, Ja. Jaha. Ja. Så <laughs> <Sen laughs> <laughs> du, sp du spelar hejt Tell nu igen. Precis. <laughs> ja. <laughs> Fan, men, jag äh, glömt bort. Men, men jag skötte mig bra, jag var inte full. Nej, nej vi, det vi får bra. väl höra. Mm. <laughs> Vad menar du? Vill du berätta något om kvällen eller ska vi ta det efter varje... <laughs> Yeah. Ja. vi kan berätta. Jag kan berätta efter varje. jag hade fått ett ju... från dig. Ja. att rapportera ungefär varannan öliga dag. Jag ska bara prata du jag ska bara provspela ett ifall det hörs. Jaha. Nej, det var den första där. Va? Ja. Och detta hörs väl. Ja, ja. det tycker jag. Ja, det men det kan vi av. köra? Ja. ja. Ja, du fick ju ett uppdrag. Ja. Och det var ju, du var ju inte druckit på väldigt länge. Nej. Det har varit mycket jobb och det var varit ja. det ena med det andra. Så det har inte blivit någonting direkt. Så att jag var ju spänd på hur fan ska den här kvällen gå. För du ja. bad ju mig att vi skulle ta ett par öl, öl helgen innan. För att ja. kroppen för då, inte liksom, skulle få den här. Komma igång, ja, inte få den här kocken. Nej. Men det blev ju inte av. Nej, så det, jag fick den här kocken nu istället. Ja. ja. Och, men jag skötte det bra alltså. Det började ju med att jag ringde och väckte dig. Eh, ja. Att du förstår nästan till julbordet Jag hade tre minuter att ta mig till bussen För att annars hade jag kommit för sent till julbordet <laughs> ja, Men det hann du Jajamän. Och sen så skulle du börja med att skicka ett hej till eh, När jag började dricka ja. ja För att jag var ute efter att få förändringen I hur du <laughs> ja, kan låta Vi börjar med första bara när ja. du presenterade dig egentligen Hallå Christian Vad Va? Vad var det? Nej, ah, det var sen innan. Okej, okay, Christian. Nu tar jag den första. Batterinivå låg. Så <laughs> nu. Okej, okay, Christian. Nu tar jag den första. Eh, jag vet inte hur väl det detta hörs alls. Det är någon jävla idiot som spelar piano. Men eh, varsågod. Hej. Det var otroligt arg på han med piano. Inte? Ja, det var ju han som spelade. Det, vi var ju på incontro. Ja, och är det ju någon en pianobar Ja, det ska det vara, så vara så jävla så, trevligt ja, och fin Så Vegas och, Jävla idiot Vi <här> tar andra direkt då, detta är en timme senare Ja, det är vi nu på andra den var två, var tredje öl nummer två Har gått ner Funkar skitbra Nej, jag drack en på en Ja Eh <här> <här> <här> Jag tror ju själva verket att det här är ju fjärde, femte. Nej! För att. Åh, Christian, så börjar du alltid, annars är det. Hallå? Helt vanligt. Det här är alltid när du börjar bli full så är det. men du får Jag har inte druckit på fyra månader ungefär, va? Nej, men det är någon i bakgrunden som säger någonting och du säger när jag tog en på en också Ja, du var ju på en kontro hela tiden. Ja. Fast vi var ju på övervåningen på något så sätt. Var ja. Ja. Så var det, ja. så var det. Men jag, nej, det här var efter jag ruckit den andra ören. Så nu har jag en liten Ja, jag, jag har ju svårt att tro på detta för att ja, då man, på det. man hör lite på rösten. Ja, ja. Plus att det är två timmar emellan. 18.57 första och 20.51 andra. Jag kan ha tappat räkningen också då. Det <laughs> kan vara så. Det här är 40 sekunder senare, Jag vet jag inte ens vad det är. Jag ska ta du du Hej. Ja, det var det här Aria. Det, det kommer ja, ju lätt jo, när du men får du, dig. Du du måste det ha gått mer än ett par öler. Ja, jag menar det. Ja, för tusan, det måste det ha gjort. Ja. Så hon i bakgrunden har egentligen rätt när du säger att jag tog hem på en kontro också. Mm. Eh, ja. ja. För i början låter du bra. Hej Markus eller hej ja. Christian sådär. Sen kommer den här, hallå. Då du ut lite på det. Och sen till slut när du är som fullast då ska du alltid sjunga mitt namn. Så att man hör skillnaden och den är härlig. Eh, en och en halv timme senare. Jag dricker nu min fjärde öl och jag har verkligen ingen koll på alls hur den här kommer att sluta. jag har jag är jävligt roligt. Hej, Ja, Den, är Den är ju näkligen Den är ju min <laughs> Jag har jävligt sköj ja. Detta är alltså Från första ölen Detta var fjärde mm. ölen Då har det gått 19.00 ja, 19 till 22.25 3 mm, timmar tre och en, halv timme. en öl i timmen alltså nästan Ja men det, är väl, det låter väl ungefär rätt Ja Alltså jag, jag är inte den som häver i mig Nej det är du inte Nej. Det ska säga faktiskt jag det är lugnt också för jag visste att den här kvällen måste jag ta det lugnt ja. Eftersom jag inte fick någon eh, inte Eftersom inte jag inte fick Nej, precis. Precis Jag fick ju även ett sms Att jag är på en kontro och jag träffade Stålmannen i hissen ja. Ja. Eh, Vi fortsätter 23 Ja. Och 15 Hallå ja. Christian Det var jag igen Jag Jag har så bass. Jävligt gjort. Eh uh, förresten har du sett uh, meddelandet till Swedbank som vi har fått på veckans fråga Eddie vi kan väl höra. det när du, har sett det, det är jävligt häftigt. Hej. Ja. Så häftigt var det ju Nej, inte. Nej, men tack för att, med tanke på att vi har fått fem såna innan. Har vi fått det? Ja. Det var första jag såg. Och den är, det är så riktigt. Ja, eller hur? <laughs> ja. Ja, de är väl Jorda, Jorda. Ja. Men uh, från den som lät mest nykter till den här i ja. en halvtimme. Ja. <laughs> jag kanske har ökat tempot lite. Jaha. Mm. Ja, för nu sa du inte ölen. Nej, du kan, nej, nu skiter vi i det utan ja. nu kör vi bara på. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Det måste vara sista nu, eller? Ja, det är tre kvar. Ja, oj. Mm. Ja, sen kan ni gå och lägga er eller vad ni ska ja. göra. Ja, det där. Okej, Nej. Tre... Christian Du är Hallå Åh oh, oh, ja, aldrig Hallå vem Kommer du ihåg Vad hon hette Som var ihop med Stolman Hette hon Diane Jag tror hon heter Diane Du kan alla svara Hej mm. <laughs> <laughs> <What? laughs> Ja. Ska vi ta de sista två Så behöver du inte förklara det mer Så säger vi hej då sen <laughs> Ja jag tror det <laughs> ah, Okej okay, Såklart. hon heter Louise Lane. det förstår väl vem som helst. Jag har inte du i huvudet, hon heter inte Ida igen eller vad? Men hon kanske har kommit ut om ni inte heter fittan, Jag vet inte. Vi är vårt vidare, hej. Nej, jag måste få förklara lite. Alltså det är ju... Ska du skulle inte prata med mig ju. Va? Ska du skulle inte prata med mig. Nej men jag måste få förklara den här. Okej. Okay. Om inte alla vet detta, det är ju Blooper som är. Ja. Ah. Jag har haft med den i ett par avsnitt. Ja, vi pratade till och med om den förra gången tror jag. Ja. Eh, så att, alltså, det är inte så att jag eh, slänger ur mig könsord hit och dit. Nej, Nej, bara för att du har druckit fem öl. F ja, fast var jag klockan nu på sista, på det absolut sista som vi skickar iväg här. Detta var 20 över 12 och nästa är 22. Ett eh, ja, 22. Ja, 22. Så att vi avslutar väl med detta och så säger vi väl Så eh, säger vi tack och hej nu Tack och, och hej för det 50 avsnittet. Ja, ja. trevligt. Ja. Hej då. Hej. Christian, we don't know what we're doing Jävlar, jävlar vilken bra röst jag har just nu asså alltså, Vi skulle spela in världens bästa kamper nu asså alltså. <laughs> eh, Hur har du det om du tycker att det vore en bra idé? Hej! Hej då! Och deras podcasten spelas igen Hörs deras sånger som för många gånger Djupt in i skogen där lever han en Hitt för den kommer märket tack igen Och där är våra min bästa vän Och vi får börja med Höften, den magiska kraften Och visst man snygg Om man dansar som han Onskan och törnar Det klarar man mycket tackar Och han kämpar och godheten Segrar igen Hip hurra För den kommer Märket tack igen Och jag är min allra bästa vän Och vi får följa med Aurora och helt underbara Och deras podcasten Spelas igen Hörs deras sånger Som för många gånger Djupt in i skogen Där lever han en hurra För det kommer märket tack igen Och jag är allra bästa vän Och vi får följa Hitt hurra För det kommer märket tack igen jag är min allra bästa vän Och vi får följa med Hurra För här kommer de här Tack igen Och jag är min allra bästa vän Och vi får följa med